Зашепотіла вона майже в забутті, притискаючись гарячим чолом до мокрої кори. Юраську, Плечі їй здригались. Якби вона була знала, то скочила б учора з машини, полетіла б на ту золоту сопку. За спиною почулися кроки. Шура сердито обернулася. Перед нею стояв присадкуватий мордань у фуфайці з нагайкою в руках. Він був на зріст нижчий за дівчину, але широкий у плечах, кремезний. Гострі в монгольських визах очі дивилися на Шуру приїзно з готовністю допомогти. Незнайомий Рвучко небешшику козирнув по піднісши кулак і випростуючи пальці біля самої скроні. «Ви кого шукаєте?» – запитав він з помітним акцентом. «А вам що?» «Може, я міг би вам допомогти?» – довірливо запитав незнайомий. «Ви не можете мені допомогти. Я шукаю Брянського». «Брянського? Нашого Брянського?» Ясногорська стрепенулась. «Нашого? Він знає Брянського?» Він говорить, як про живого. Щось невимовне, таке, що стосується тільки живих, а не мертвих, забриніло в інтонації його голосу. Шура загостреною, оголеною чутливістю серця вловила це. І враз прийнялася думкою, що на луках їй сказано було неправду. Боже, ви його знаєте? Я старшина його родин. Дівчина вся подалась вперед, застигла в напруженій поривній позі. Тисячі надій налетіли на неї і падали на плечі, на руки, як голуби. Ніжно-біле змокріле обличчя, що перед тим, взявшись на холоді сиротами, аж волохатилось дрібним пушком, тепер враз освітилося, зарожевилося ніжно, мов пелюстка в росі. Так він є? Його, на жаль, нема, а рота його є. Старшина мінометної роти Вася Багіров був з тих людей, що для них війна давно вже стала звичною справою. Башкир національністю, енергійний, неполегливий, рішучий, він жив до війни невгамовним життям. Навіть не закінчивши середньої школи, Вася нетерпляче з буйним азартом молодості кинувся у білий світ. Вербувався, куди тільки його вербували. В свої 25 років він уже встиг і теслірувати на далекому Заполярії, і ходив до Монгольської Народної Республіки за гуртами худоби, і гасав по горах Уралу, шукаючи самоцивітів. З юнацькою жадобою накинувся Багіров на життя, що відкрилося своєю звабливою неосяжністю перед ним. Наче сп'янілий від нових безкраїх можливостей. Вася хотів швидше все побачити, про все дізнатись, торкнутися усього, що було в цьому житейському океані, де він почував себе Упевненим плавцем. Бурлацьке життя повне тривог, несподіванок, випробувань. Це було якраз те, що найбільше відповідало вдачі Багірова. У безконечних мандрах залізний організм його не надломився, а навпаки здобув багатирського гарту. Хвороби його не брали, зими йому не дошкуляли. Одержавши солдатські рукавиці, він губив їх наступного дня і ніколи не скаржився на зашпари. В мінометну роту Вася прийшов під Старинградом. Довгий час був рядовим, і лише на Дніпровському плацдармі, коли їх у роті залишилося стільки, що Багіров мусив вважати себе взводом, Брянський призначив його старшиною. На старшинській ниві І розкрилися повністю його таланти Інтереси роти, честь роти Стали його особистими інтересами Вольовий, пронозливий, бідовий Він міг піти на що завгодно Ради свого підрозділу Він заводив знайомства Менджував і хитрував Аби тільки його бійці Були добре нагодовані Зразково споряджені Вдосталь постачені боєприпасами. Він, приміром, доклав сильських зусиль, Щоб мінометники виступали на найкращих конях, Викликаючи завидки цілого полку. Бувало, Вася зникав десь на цілу ніч, Промишляв у загадкових нічних операціях І повертався лише вранці, Весь общипаний, з розпухлими вухами, і сидів уже не на тому коні, котрим вирушав у похід, а на якісь кошлаті нуждені шкапі. «Між козаками побував», – співчутливо говорили тоді їздові, «але так, щоб Вася не чув». У такі дні він скаженів при самій згадці про козаків. Донські хлопці з кавалерійського корпусу, який, починаючи з Румунії, часто сусідив з полком Самієва, не раз чесали канчуками по вухах мінометного старшину, що внадився до них за кіньми. Проте, ради справедливості, треба сказати, що Вася Багіров ніколи не вдавався до ганебної для гвардійця втечі, а бився хоч один проти десятьох, аж поки його нашмаганого, потовченого скидали з коня і пускали на волю Божу пішки. Одного разу він вночі помилково одв'язав коня навіть у свого командира полку. Виправдовуючись потім перед Самієвим, старшина пояснив свій промах тим, що було дуже темно, і до того ж спішив. Багірову прощали багато чого, бо знали його безкорисливість. Особисто для себе він не взяв би нитки. Коли в бійця на марші розлізуться чоботи, Багіром, не вагаючись, роззується і віддасть йому свої власні. А найбільше спокутував Вася свої конокрадські гріхи боєм. З бою він виходив амністованим за все. Де вже було карати людину, про відчайдушну хоробрість якої знав увесь полк? Хто з старших однополчан міг забути, як минулої весни в боях біля Дністра, Багіров верхи на коні з пляшкою в руці помчав по полю за німецьким танком і підпалив його. Хто як не Багіров викрав у Трансильванії в німців кухню з недовареною кашею і прогуркотів з нею серед ночі через усю нейтральну смугу. Найдивнішим же було те, що жодна куля не черкнула його в тій смішній і відважній операції з кухнею. Мабуть, це доля, протегує від чайдушним, жартував тоді з цього приводу Брянський. «Бій для Васі був вершиною всього, священодійством, ради якого Башкир не давав пощади ні собі, ні своїм підлеглим. Доки на передовій було спокійно, дотий Багіру поводився сумірно. Ні з ким не сварився, сновигав, наче заспаний. Здавалось, погладь його, і він замурчить, як приручене тигрня. В такі дні з нього міг потішатися кожен їздовий. Вася посміхався, Вася не боронився, його широке, велицювати обличчя було добрим, а гострі косяки очей мружилися довірливо. Але коли починався бій, тоді тримайся. Тоді він цілісіньку добу не злазив з коня, гасаючи то на передній край, то в боєпостачання, то хто зна куди, і все горіло на його шляху. Біда комусь вайлові, якщо він потрапить багіру під руку в таку мить. Брянський дорожив своїм старшиною і пишався ним перед іншими командирами рот. За брянським Багіров справді не вагаючись, Пішов би вогонь і воду. Брянський приймав від нього присягу. Брянський вручив йому новий автомат. Брянського сама Батьківщина призначила йому в командирі. І тому за командира Багіра упіклувався далеко більше, ніж за самого себе, ставив на першому місці його командиру у честь, бо то була честь роти, впіймавшись десь на грішному ділі старшина намагався будь-що перейняти всю вину на себе, вигородити свого командира, нічим не очорнити його. І лише з Брянським а Вася до кінця ділився своїми нескладними, сердечними справами. Вася був одружений. Торік у зимку, коли вони стояли обороною в степовому хуторі на Кіроградщині, одна весела молодичка в яскравім намісті не жартома закохалася в Багірова, вона вгадала в ньому надійного мужа і господаря, на плече якого з певністю можна спертись. Зневаживши пересуди сусідок, вона щиро віддала йому своє серце, о цьому гарячому, бурхливому старшині з вигнутими ногами природженого вершника, з руками міцними, як лищата. Будуть у нас сини, ще вона ночами на вухо багірву, будуть такі гарненькі, чорняві, косоокі китайчата. Справили коротке солдатське весілля з розвідницькою гармошкою з бояковим самогоном. Без вус брянський по старшинству був весільним батьком. Прожив багіров із своєю веселою молодичкою, без року три дні. Проте і в далеких краях не забував її. Зосереджено Сапучий відповідав їй на ніжні її листи, вкладаючи в них ласкаві зернятка української мови, які запам'ятались йому. Посилав усе до копійки, що платила йому армія, і мав твердий намір повернутися після війни тільки до молодички. Брянський підтримав у ньому ці наміри, Допомагав Васі поборювати напади безпричинних ревностів, що час від часу тяжко мучили його. Завдяки Брянському не раз башкир знаходив у собі сили збути з легковажних підозр, що їх дехто радив тіхи, намагався посіяти у запальному серці старшини. Вася підтримував листування з багатьма бійцями і офіцерами, які вибули з роти до госпіталів. Навіть ті, що ви були дуже давно, надумавши звернутися у роту з якимось посланням, і пригадуючи, кому б його адресувати, зупинялися завжди на васі. Чи не вважали хлопці його безсмертним? Про загиблих товаришів їхнім рідним писав на батьківщину також старшина. Коли завбитим не було якихось видатних подвигів, то Вася сам наділяв його ними. Чи міг Вася байдуже писати про бійця, який пробивався з ним трансильванськими лісами, перебродив по шию крижаний мореш, справляв жовтневі свята під мокрими скиртами в угорських хуторах? Ні, про цих людей Вася міг писати тільки з гарячою ніжністю. Вони всі виходили у нього тільки видатними людьми, що руйнували доти, рвали гранатами танки, грудьми зустрічали смерть. Усіх їх Вася знав на імена. Новакам розповідав про них зворушливі легенди. І хай би спробував, хто висловитись про його товаришів без належної пошани. Це були святі традиції його роти, його честь. Його слава, і старшина зберігав їх недоторканно чистими у своєму серці, бо зрештою тільки в подвижницькій діяльності своєї роти він вбачав зміст свого власного існування, тільки з бойовим підрозділом відчував себе справжньою, необхідною для батьківщини людиною. І тому, коли він дізнався, що перед ним стоїть суджина його любимого командира, то, щоб втішити її горі, у нього не знайшлося нічого більш переконливого, окрім слів, що рота Брянського є, що вона жива. Васю вважав, що вищої втіхи за цю бути не може. І саме так зрозуміла його Ясногорська. Коли в людини вже нема нічого, подумала вона, коли людині здається, що вона самотня, як останній колосок на скошеному полі,